Està prou viva la cultura de Tiana? Té prous recursos? Obre el bloc Jordi Goss d'Esquerra. Bé, Esquerra, com tothom sap, eh, ha participat activament tant quan estava a l'oposició com, com quan hem tingut responsabilitat de govern amb el desenvolupament i amb el suport a, a la cultura de la nostra vila. Tiana és una, un poble culturalment i associativament molt actiu i gràcies a la participació de moltíssimes persones i entitats implicades disposem actualment de diferents activitats, festivals i cicles com per exemple la bambolines, el Tiana Antica, l'un, dos, tres, pallasso, les sardanes a la fresca... Totes aquestes activitats cal mantenir-les i potenciar-les malgrat els moments difícils de crisi que estem patint. En aquest sentit entenem que l'Ajuntament ha de ser l'element coordinador eh? i probablement i darrerament no ha estat així hi ha de dinamitzar i cohesionar perquè tot el que vull en el poble prengui la seva forma i se'n faci una correcta difusió. en aquest sentit pensem que es pot difondre molt millor totes aquestes activitats que es pot organitzar una agenda cultural molt més ben feta eh, evitant que hi hagin doncs, coincidències que moltes vegades hi han d'actes que hi han mesos o millor doncs que no hi ha cap mena d'activitat que després amb un cap de setmana s'apleguen doncs moltíssimes activitats això cal racionalitzar-ho cal eh, algú que aprengui el comandament d'aquesta organització i a més a més cal que totes aquestes activitats arribin als ciutadans en prou temps perquè tinguin l'oportunitat de participar-hi. Per tant, des d'esquerra, el que volem és que la creació artística local fomenti la presència de creadors del municipi. Aquí mateix, a Tiana i a través del web municipal volem promocionar l'obra d'artistes del poble, facilitant punts de trobada i contacte virtual amb els programadors artistes i autors de la resta del país, difonent les activitats amb els mitjans municipals propis. També volem vetllar per la conservació i la promoció dels recursos patrimonials i culturals de la vila, eh? juntament amb totes aquelles entitats que venen treballant des de fa molts anys i que ja s'hi dediquen. Volem estudiar la viabilitat de digitalitzar el que és el patrimoni tianen, i per tant aquest es pugui difondre a través d'internet i d'aquesta manera doncs, es preservi la seva memòria, dins el que és la, la cultura catalana. Nosaltres fem una proposta, fet, la portem fent fa molt temps, pensem que és imprescindible eh, garantir la cobertura de la pista del poliesportiu, eh, això és un, un tema que el, tenim, que el tenim pendent, però hem esperat durant molts anys el, el fet de tenir un poliesportiu com el que tenim cobert, eh, i un poble com el nostre que bé celebra la festa major doncs el mes que el celebra, que és el mes de setembre, que sovint plou, és una llàstima que aquest espai doncs, no, es pugui, no, no pugui ser una alternativa a moltes festes que, d'altra banda, si la climatologia no ho permet, doncs moltes vegades s'han de, de suspendre o fer-les aquí al casal amb la limitació d'espai que això suposa. Nosaltres volem obrir la difusió de, dels concursos literaris que s'han fet o dels que, dels que queden, perquè n'hi havia uns quants que s'han perdut pel camí, i en aquest sentit pensem que s'han de recuperar iniciatives com la revista cultural Camí del Mig, el Premi de Contes Infantils o l'Anglada, el concurs literari Dona i paraula, el ràleg fotogràfic d'en Fresquito, eh, aquella pregunta que fèieu, i per nosaltres pensem que és capdalt recuperar el festival de teatre de Tiana, eh? és a dir, és un festival de teatre amateur que havia tingut un renom, eh, doncs, si més no, menys, a nivell, a nivell català, i que encara ara se'n parla, i pensem que des de l'Ajuntament es pot eh, donar suport per, per recuperar doncs, un festival, insisteixo, que, que tenia molt renom. Clar, no és... El compromís de, de Convergència i Unió amb la cultura ve de, de, tota, de tota la vida, eh? de tot el, des d'aquí a la democràcia cristiana. La frase «Tiana, poble d'art i cultura» és una frase que es va, que es va instituir en temps de, de Convergència i Unió. Eh? Per tant, doncs, aquest és un compromís que, que mantenim i que, i que reforçarem. La idea central de les activitats culturals d'elles és que a la regidoria que ara l'estem dient, dient regidoria de cultura, potser li tindríem que canviar el nom i dir regidoria de cultura i creativitat perquè a Tiana hi ha molt, hi ha molt de, de potencial amb la creativitat ja en aquest aspecte cultural eh? tant per artistes com entitats. Tiana té una, un nombre de, enorme d'entitats entitats culturals que no tinguem més o menys controlades, n'hi han de l'ordre de 20 o més de 20 i d'artistes doncs, n, n hi ha molts més. Tot això hi ha que potenciar-ho i mantenir-ho eh? i potenciar i realitzar l'activitat cultural a partir de les aportacions i dels suggeriments i de les exigències que aquestes entitats i d'aquests artistes ens por eh, ens vagin importar i ens vagin i en vagin suggerint jo veig que la tasca del del govern com a tasca, és una tasca de facilitador i catalitzador de totes les iniciatives culturals que ens puguin venir d'aquest potencial tan important que tenim, que són les entitats i els artistes i, i els actors culturals. Les activitats festives, el cicle festiu, ja tenen tenen un cicle festiu important, es donant a terme amb, i es tenen que seguir donant a terme de, amb, amb els criteris de participació sobre els quals eh s'estan desenvolupant Eh, i implicant al màxim la població, els agents socials i les entitats en totes aquest tipus d'activitat. Voldria fer un, un referent especial a la, a la, a la cultura de l'esport. Eh. Jo crec que l'esport és, és, és també una cultura. Hi ha qui defensa que a Tiana tot és cultura, eh, no és només l'activitat cultural que tenim, no, sinó tot és cultura. de l'esport ho és. I crec que en aquest s'està fent un pas important degut a la nova, a la nova disposició d'instal·lacions esportives. S han, s han aparegut noves, noves pràctiques esportives que ja s'han afegit a les, a les que teníem abans. Re referixo al volei, en el bàsquet, en el futbol sala. Tenim ja un número de federats molt, molt, molt important i hi ha que continuar potenciant la pràctica esportiva amb reforçant les, les, les activitats importants i amb les entitats esportives importants i creant nada noves. I crear dades noves, com pot ser el senderisme que ja s'ha mencionat, com pot ser les, les activitats d'aigua, com pot ser les activitats d'ar·ela. això fer-hom encomunadament la idea aquesta de compartir l'u dels pobles l'u dels pobles té que seguir treballant amb la amb la cultura de l'esport, fomentant les escoles esportives potenciant-les actuals i generant ne de noves en aquelles activitats esportives aqueles activitats esportives que no, no en tenen. Eh? Llavors ens doncs crec que sí eh, tot això en farà indre un poble molt més sa i molt més culte. Sí. A veure nosaltres que visibilitzem la cultura no solament com una com un àmbit de, de dinamització social, que òbviament ho és, d'identitat local, que òbviament ho és, sinó també com un àmbit de dinamització econòmica. Torno per notar al primer bloc, és a dir, hem d'intentar aconseguir no solament fer la festa, que és obvi que la festa és nostra, la festa és de tots i de totes, però de més intentem que cultura tingui la capacitat generadora de riquesa, de créixer llocs de treball, de consum en el poble, de consum en el restaurant, de passar per noctacions a la Pere Terrés i portar a les persones cap aquí, etc. Això d'entrada... Aleshores, en el programa hem previst diverses actuacions de difusió cultural, especialment adreçades a l'acompanyament actiu del talent local. Torno a dir aquí, Tiana, creiem que hi ha un talent local importantíssim a visibilitzar i explosionar, per dir d'una manera. També preveiem algun tipus d'activitat imaginativa, com per exemple la nit blanca de la música per a persones joves, una espècie de a la fresca, de grups musicals d'aquí de Tiana però sobretot també creiem que hem d'arribar a convenis amb altres entitats que tenen recursos culturals com per exemple Sant Romà nosaltres hem avançat negociacions amb Sant Romà per poder aprofitar les runes per fer fins i tot un cicle de teatre clàssic a l'estiu i ens volem inventar una festa ens volem inventar una festa, una festa nova, una festa amb capacitat de mobilitzar a tots els tianencs i a totes les ties nenques i creiem que, que ho podem arribar a aconseguir. No es farà d'un dia per l'altre, però creiem que hi ha ja marge per fer-ho si aconseguim un projecte comú i il·lusionant. No? Eh, nosaltres, respecte al Museu de l'Ola Anglada, perquè crec que, que, que, que hem de fer referència al respecte, eh, creiem que és una llàstima haver perdut l'oportunitat que s'hagi fet el Museu de la Il·lustració i del Còmic a, a Badalona però així tot volem reinventar el Museu de l'Eulola Anglada de tal manera que no solament sigui el centre de recull del patrimoni de l'Eulola Anglada i el centre d'interpretació de l'Eulola Anglada, sinó a més de generar altres àmbits eh, de formació d'arts plàstiques fins i tot de reputació de que puguin venir a fer seminaris, jornades, setmanals a l'estiu, etc, artistes nacionals i internacionals. I poso un exemple. Hi ha un poblet a Gales de 1.500 habitants que fa cada any, entre el 26 començarà ara de maig i el 5 de juliol, és a dir, solament aquests dies, pràcticament 10 dies, eh, el High Festival de Literatura. 1.500 habitants i hi ha 39 llibreries. Si poguéssim aconseguir, jo almenys m'ho imagino, que el Museu de la Lola Anglada tingui una capacitat d'atracció no solament de patrimoni de la Lola Anglada, sinó també de generació d'arts plàstiques, de vídeos, de, de videocultura, de, de còmics, d'il·lustració, formació, exposició, seria genial pel, pel municipi. I sobretot volem un nou model d'aposta, no solament recórrer. Creiem que la cultura ha de transcendir la... la la subvenció econòmica. Volem convenir amb les entitats, de tal manera que les entitats culturals sàpiguen, tinguin més recorreguts sabent amb quins recursos compten, amb quin suport tècnic compten, eh, acompanyar-los, acompanyar-los una altra vegada, agafar nos de la mà amb, una, amb un assessorament actiu, facilitar-los contactes, xarxes, Avaluar l'impacte de la cultura, perquè moltíssimes vegades s'avalua per la quantitat de gent que ve en un cicle, en una actuació festiva, però en canvi no s'avalua justament la riquesa que la cultura està deixant en el municipi i descentralitzar, descentralitzar també els actes festius a altres zones de Tiana, de tal manera que no tot quedi concentrat en el centre de la Vila. Senyor Muñoz. Sí, el tema de la cultura, al nostre entendre, no és tant qui dona més, qui fa més activitats, qui s'inventa més coses, totes són bones. L'important no són el nombre de coses i d'idees, sinó el model, les línies mestres de quina cultura hem de desenvolupar, i a fer que en aquests quatre anys penso que hem posat unes bases que recollien moltes coses fetes anteriorment i que la Maria de Gadova va iniciar, però que, més que les accions en concret, el que vull destacar les línies que hem iniciat i que volem desenvolupar. Una, una cultura de proximitat, bàsicament, basada en les entitats i en els artistes i grups locals. La Festa Major per de juny és pràcticament la festa d'actuació de les entitats del poble i sempre hi ha alguna cosa professional que li dona doncs, una altra dimensió, no? però és bàsicament això. La participació que hi ha en la, festa, en, la, en la Festa Major de Setembre, de Sant Sabrià, tant la Comissió de Programació com tothom que actua sempre han passat, des del primer any que vam organitzar la Festa Major, ja al 2007, que va ser molt complicat, que hi ha una expressió sempre d'artistes local i després de participació i d'anar sumant iniciatives que eh, s'han anat eh, quallant en l'última festa, que em sembla que va ser la més demostrativa. La segona línia que hem desenvolupat és una cultura que atengui la formació, la promoció i la creació. Per això hem creat l'Escola de Musica i Dança. Per això han creat l'Observatori de les Arts. Per això hi ha les Nits de música al Jardí. Què us penseu que són les Nits de música al Jardí? Un altre festival més que ens s'ha ocorregut? No. És la promoció de professionals joves o estudiants que tenen un camp d'exhibició professional acollidor i que poden sentir-se ja llançat. Això són les Nits de música al Jardí. Aquest és el sentit també del book d'assaig, etc. Per acabar, els equipaments culturals. Tema del Museu de l'Anglada, no n'hem parlat gaire, la crisi torna a dificultar el que, el que tots volem. Tenim garantit la participació de la Diputació, aquest mandat ha fet també el que hem demanat, fer el projecte executiu de l'edifici que podia sortir a licitació qualsevol dia, només faltan els 3 milions, per tant, no es pot licitar, però el projecte ja és, hem fet el projecte museístic o refet, i d'usos per coordinar-lo amb el Museu del Còmic i la Il·lustració de Badalona, que està situat a Badalona però que és nacional, i per tant hem remodelat i tenim un preacord amb la conselleria l'anterior i la nova de que aquest centre tingui estigui en l'univers, en la xarxa del Còmic i la Il·lustració de Badalona perquè és la manera que subsisteixi. Per tant, aquí tenim eh, pendent que la, la Generalitat, doni calendari i dates a la seva aportació, que segurament serà una mica més tard del que preveiem, per a la situació que tots sabem, i recursos extraordinaris que estem buscant des de l'Ajuntament, que no són els ordinaris per al finançament de les obres més quotidianes del poble, que intentarem també aconseguir. I per l'últim Can Riera. Haurem d'obrir un debat, ja, després d'estiu, si més no, sobre els sucesos de Can Riera, que el 30 de juny esperem ja escripturar-ho a nom de l'Ajuntament, perquè el canvi de govern a la Generalitat també ens han darrerit, com altres coses, quatre, cinc, sis mesos, aquesta operació que està pràcticament tancada per escripturar-la. I aquí tenim diverses possibilitats, ampliació de la biblioteca amb alguna banda, l'arxiu històric de Tiana en una altra, la, un, el centre d'informació d'interès cultural de Tiana, en fi, un equipament que ens sembla que per la seva centralitat i pel seu valor tindrà una funció més de divulgar la cultura tianca. Grà seny Vi Plana. Doncs el nostre programa contempla eh, coses tan estructurals, diguem-ne com el fet de, de, de promocionar la cultura tradicional. La cultura tradicional catalana diguem-ne d'estar diguemne molt present, hi ha les entitats que ho fan a Tiana, evidentment eh, potenciar-les, però també la nova creació, és a dir, està naixent una nova cultura, sobretot eh, la, la porten els joves, i aquesta s'ha de, de potenciar també, aquesta creació. Diguem-ne, en quan el suport que l'Ajuntament ha de donar a les manifestacions culturals, diferenciaria molt el que seria les entitats amateurs, és a dir, les entitats culturals que ho fan eh, sense fany de lucre, i després els artistes que són professionals. Eh, diguem-ne que en aquests mes que els hi preguntaríem què pot fer Tiana per ells, els hi preguntaríem què poden fer ells per Tiana, és a dir, abocar-los a que ells aportin a la, a la, a la vila que els acull doncs, eh, el, el, el seu art. Eh, després, eh, potenciar molt l'emprenedoria cultural. Evidentment, quan hem parlat de que la cultura pot ser una, una, un sector econòmic de primer ordre, no, no diem res de nou, però és, és totalment cert. De fet, a molts llocs la cultura és gairebé la primera indústria i és una cosa que no seria gens difícil que ho arribés a ser a Tiana. En eh, quant a tema d'educació vinculat a la cultura, eh, intentaríem doncs, de que eh, hi hagi més educació encara artística. Una d'elles seria la idea que es va llançar al principi de, de la legislatura, que ara estem acabant, de que l'Institut de Tiana, el futur en aquell moment l'Institut de Tiana, que ara es materialitzarà, doncs, tingui un apartat d'ensenyaments artístics perquè seria totalment conseqüent amb el que volem de Tiana, i també el tema de l'artesania. I amb això aprofitar fins i tot a les persones més, més que proposar grans infraestructures i grans inversions, el fet d'aprofitar a la gent que avui encara és capaç d'ensenyar als joves eh, oficis que de l'altra manera es aniran perdent. Amb el tema de l'arxiu històric, nosaltres fem, la, fem aquesta proposta, mmm, pensem que és bàsic, que es conservi les fotos, els textos, filmacions de tot tipus, tant del, del que seria la Tiana de fa uns anys, fins allà que puguem arribar, de, del que es fa avui en dia, és a dir, que hi hagi algú que s'encarregui d'anar recollint el dia a dia del que es fa a Tiana a partir d'avui, i sobretot la història de les entitats. I tot això d'alguna manera vinculat amb el tema la biblioteca de Tiana perquè és el, que, el, que, el lloc que li pertocaria. Eh, vam proposar una fira d'espectacles infantils pedagògics, és a dir, per a escoles això no existeix, i en el cas de que es fes una escola de teatre eh, ho seria també de pedagogia teatral, que pensem que seria una cosa que aportaríem, alguna cosa que no existeix en tot l'estat espanyol. Molt bé. Gràcies, senyora Cujol. Sí, Molt breument. Sí, jo solament per acabar. Eh? No estan tancades, no estan aprovades les aportacions de la Generalitat i de la Diputació en Museu Ló l'Anglada. No s'ha aconseguit aprovar-ho al final. Jo sí que estic convençuda que vostè vol i que ho té el cap i tots volem, eh? perquè guanya Tiana i aquest i això jo crec que és el que conta que guanya Tiana. I ja ens agradaria que estigués sent aprovada. Però vostè també deu pensar que des de l'oposició no hem fet contactes i no ens movem a nivell de la Generalitat i de la Diputació justament per veure com està aquest tema. I de moment la Generalitat no té cap intenció de fer l'aportació del milió d'euros que li toca perquè no té un duro i perquè li faran retallades i perquè el senyor Mascarell malauradament li han fet retallada i la Diputació ja ho veurem. Sí, molt, molt concreta. La Diputació aportarà el millor quan la, la portem. i la Generalitat, estem esperant la resposta del senyor Mascarell, que en les últimes setmanes m'he reunit personalment amb ell i amb el seu director de Patrimoni, que eh, es reafirma el compromís de l'anterior conseller de comprometre's en dues coses. Una, invertir en la creació del Museu de la Clara Diana. Dos, en relacionar-lo amb el Museu del Comit i de, la de Badalona, que és un museu nacional, no de Badalona, per fer eh, possible la seva viabilitat de funcionament. Està per completar perquè no tenen els pressupostos aprovats òbviament, però està en la seva línia d'actuació per veure quan i com podrà ser que certament ningú sap ni d'això ni de Re ni de les escoles de Catalunya ni de les carreteres de Catalunya. En tot cas, Tiana no estarà amb dis disposició Bueno, està, estem euros. en primera línia, estem al cas i seguirem investigant-lo al no primer mandat més. que tindrem ocasió. Dues últimes paraules, Donfalo i Gosto. Bé, jo diria que en qüestió d'actuació cultural, evidentment, s'esperen quatre anys de retalls, evidentment, n'ha que dir-ho clarament. I jo, quan veig el pressupost municipal de l'any 2011, crec que es poden fer. Evidentment, això no vol dir que, que Tiana haguem que recortar o retallar les actuacions culturals. Jo dic que Tiana és un poble molt participatiu que pot estar molt orgullós de la seva activitat cultural. Aquí hi ha entitats que, que ho fan i ho fan molt bé i que crec que sempre l'Ajuntament els ha donat suport. Però, cuidado, també, el poble ha de saber que entre el cicle festiu, que aquest any està pressupostat en 100.000 euros, ajuda a música i dansa, que està pressupostat en 30.000 euros, etcètera, etc el pressupost de cultura està entre 200, per tots els conceptes, entre 200 i 250.000 euros. Això és un percentatge molt important sobre el pressupost municipal. Jo diria que les forces polítiques que estan representades a la Mesa, doncs, tindrem eh, que tindreu l'objectiu molt clar d'austeritat, o sí, molt objectius amb, la, amb, el, amb el gasto i eh, haurem d'optimitzar la seva gestió parlant entre tots i, evidentment, i, i sobretot amb les entitats que estan aquí representades. Molt breument, senyor Cos. Sí, molt Només eh, comentar una cosa. És a dir, tothom sap que des d'Esquerra hem recolzar des dels seus inicis la idea, la idea de, de la creació del Museu de la Anglada. Eh, dit això, perquè quedi ben clar, És a dir nosaltres hem acusat des del principi perquè es fes aquest museu, el que també pensem i tenim molt clar i mm, sembla que molta gent entendrà que en aquests moments de crisi que estem vivint és impensable fer un museu. Llavors, no, no cal barallar-nos en si un portarà un milió, l'altre no sé què, si el paper està firmat. no Escolti'm, un museu de 3 milions d'euros no es pot fer a Tiana i això cal que els ciutadans ho sàpien ho entenguin i sobretot els que tenim responsabilitats polítiques ho diguem així de clar. No podem fer el museu que volíem fer i probablement trigarem moltíssim en fer-lo. El que hem de fer és seure'ns, reconsiderar la, la, el projecte inicial, o decidir si volem aquest projecte i posar-lo en el calaix i esperar que aquests diners arribin o no. Però el que està claríssim és que això no ho podem fer perquè si la Diputació ha de posar un milió d'euros, la Generalitat n'ha de posar un altre i l'altre, el tercer milió d'euros, l'haurà de posar l'Ajuntament. I en aquests moments venen anys molt difícils i això no ho podem fer i ho hem de tenir clar i explicar-ho tal qual perquè és com és.